По всій Близняков і друзі танкісти Митя Циган та Семен Ростопшин. Всі вони мають з'явитися у Рацеховіцах як земляки господині біженці поліцаї обжитися поки до них звикнуть. Багато залежало від дядька Крольовни. Він мусив делікатно пояснити всім героям майбутньої прем'єри, крім звичайно закоханого генерала кому яку роль належить зіграти. Крульовна не дуже комизилася, бо знала, що чекало її в рідному селі після відходу швабів. Матір не треба було умовляти. Батько теж не заперечував. Отже, план у деталях. У всій близняков із товаришами вночі безшумно знімають вартового, Нареченого і наречену беруть прямо з ліжка і разом із господями зникають у невідомому напрямку. Таким чином і вівці цілі, і вовк у пасті. Але найідеальніші плани не завжди виконуються. Іноді провалюються через дрібницю або непередбачений випадок. По сусідству із рациховицями Неждано з'явився чималий загін армії Крайової. Нашого генерала обстріляли, коли той повертався зі службової поїздки. Після цього він став обережнішим. Запросив у своє розпорядження бронеавтомобіль. Посилив охорону. Біля будинку з'явився бронетранспортер. Курт Пеккель Прибув зв'язковий групи Отченашев. Розповів про ускладнення з генералом. Дозвольте, товаришу капітан, інший план. Замість журавля зловити синицю. Є там на прикметі один учений майор, головний інженер укріп району. Я згодився. Через кілька днів ми радирували центру Павлову. Взятий нами у полон інженер-німець Курт Пекель. Він керував ділянкою будівництва укріплень в шести кілометрах від Кракова у напрямку Варшави. Його показання передамо. Голос. Розповідь о всіх Близнякова про те, як брали майора Курта Пекеля. я записав одразу ж після виходу із ворожого тилу. Ось вона. Три доби стежили ми за нашим інженером. Вивчили його маршрут, режим дня, навіть звички. Пекель – великий любитель шнапсу, польської кухні і небайдужий до жіноцтва. Щодня з години до другої відпочивав і розважався у будинку спритної вдовиці. Майор птах стріляний, обережний провідував коханку тільки серед білого дня, коли на вулицях повно солдатів. Правда, хата в довиці на вигоні, відмежована от інших будинків невеличким гайком. Влукаємо селом завжди у трьох. Я, Митька Циган, Семен Ростопшин. До нас уже усі звикли. Ходимо на підпитку. У капелюхах, плащах. Семен за акордеоном. З кишень виглядають пляшки. Горлаємо пісні. Нам що? Море по Де Дехто на нас вороже коситься. Збіглі поліцаї. Ось і гайок. Простелили плащі на жухле листя. Розклали пляшки за куску. Розляглися, чекаємо. Нарешті. Перебирає ніжками по стежині наш товстунець. Зросту середнього білявий. Маленькі очинята блищать, Перечуває солодку тиху. Помітив нас? Насторожився. Ми ліниво, неохоче підвелися, Оточили його. Шнапс бідьте, Трінкен. Вип'ємо, гер-майор, за компанію. Замахав руками, мовляв, Данке, що Спасибі і ніколи. Митя увічливенько так Пістолет майору підбіг. Я пляшку в зуби вилили ми в нього півлітра л першосортного шнапсу